Domnului și mărturisim, iată, prin aplauze, că sufletul nostru trăiește în această perioadă prin colinde. Simte prin colinde și se bucură prin colinde. Și orice val de frig sau deninsoare și orice rău sau tulburare, le trecem mai ușor, căci avem acum în inimă un cor. Ascultăm în continuare pe cărarea șerpuită de Gheorghe Carp, apoi Vecernii, concert de Crăciun de părintele Ion Runcu, solistă Corina Gatu, Dirijează de această dată Luminița Guțanu. suor lei lume Despre corul de copii și tineret simbol, scriitorul Nicolae Fulga a spus că este un stol de îngeri care zboară între muzică și Dumnezeu. Simbolul are un repertor variat, cuprinzând muzică bisericească bizantină, creații corale bisericești ale compozitorilor români și străini, prelucrări de folclor românesc, muzică clasică românească, dar și universală. Vom asculta în continuare Cântec de Stea, la Betleem, de Părintele Constantin Dregușin Noel de Charles Adolf Adam soliste Andrea Diana Blidariu Steaua sus răsare armonizare de Ioan De Chirescu dirijor Părintele Arhidiacon Jean Lupu Curie n-au făcut acești copii și tineri să ne ajungă până la bătrânețe. Corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române, dirijat de Părintele Arhidiacon Jean Lupu. Ne-au arătat că obiceiul colindatului nu depinde atât de locul în care această tradiție se desfășoare, ci este strâns legat de inimile colindătorilor, care tocmai pentru căldura și bucuria inimilor lor merită daruri de răsplătire. Ceva mai devreme ni s-a spus, ni s-a vestit că cerul și-a deschis soborul și ne-am gândit imediat la Sfintele Evanghelii unde ni se arată cum magii și păstorii și îngerii au lăudat pe Domnul cel născut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni, bunevoire. Acest strigăt al îngerilor a devenit imnul de slavă adus lui Dumnezeu în biserica noastră. Ne ducem acum cu gândul la sărbătorile care se apropie, nașterea Domnului, anul nou și boboteaza, Sărbători creștine care au în viața noastră o semnificație aparte. În apropierea acestor sărbători ne aducem aminte de tot ceea ce este mai important în viața noastră. Credința, nădejdea, dragostea de Dumnezeu și de semeni și bunătatea românească. Toate acestea, pentru că le prețuim, ne-au adus astă seară aici împreună. Corul Dimitrie Suceveanu al Protoieriei 2 Capital a fost înființat în anul 2010 prin grija părintelui profesor Victor Frangulea. Are în componență preoți, diaconi și cântăreți din Protoeria 2 Capitală, cu toții iubitori de muzică. În acest an, sub coordonarea părintelui asistent dr. Alexandru Marius Dumitrescu, acest cor al preoților din Protoieria 2 Capitală, corul Dimitrie Sucedanu, a participat la concursul Lăudați pe Domnul, organizat de sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române și ne aducem aminte, a luat premiul întâi pe țară. În seara aceasta vom asculta Sarai Buna lui Crăciun, un colind armonizat de Părintele Profesor Nicu Moldoveanu, Praznic Luminos de Timotei Popovici, Moș Crăciun de Ioan Borgovan, versuri de Octavian Goga, aranjat pentru cor bărbătesc de Părintele Constantin Drăgușin, dirijor Părintele Alexandru Dumitrescu. People poate credințele, datinile nu și-au găsit o exprimare mai potrivită decât în colindele românești. Cu ele s-a născut întreaga poezie populară în care se oglindesc de-a lungul veacurilor sentimente, gândire, aspirații și suferințe ale unui neam ce a trăit și și-a depănat istoria prin colinde. Lerului Mărului vom asculta în continuare de Gheorghe Danga Linui Lin de Tiberiu Bredicianu și Ioan Dechirescu, avându-l ca solist pe părintele Florian Paraschiv, Sus boieri numai dormiți de Timotei Popovici și Plugușorul de Maxim Vasiliu, Corul Dimitrie Suceveanu al Protoieriei Doi Capitale, dirijat de părintele Alexandru Dumitrescu. O să stăm la Her the rosemary. rosemary. Vi jurao que valeu para o nome santo, só put, a Jesus Cristo, paz em Jerusalém, escut, glória Salve, regina Nu, nu, Suceveanu al Protoeriei 2 Capitală, dirijat de Părintele Asistent Dr. Alexandru Marius Dumitrescu. Preoții ne-au vestit în colinde nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și ne gândim că peste puțin timp ei vor veni și la casele noastre pentru a ne vesti cu icoana Domnului nașterea Mântuitorului Hristos, pentru a ne putea închina și pentru a ne putea pregăti așa cum se cuvine pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Stimați oaspeți, am fost părtași la concertul tradițional de colinde al patriarhiei române. Fiecare colindător care a urcat astăzi seară pe scenă a dat mărturie că Hristos s-a născut cu adevărat, că s-a născut în sufletul poporului român și că acesta este adevăratul motiv al bucuriei noastre de Crăciun și nu altul. Părinții bisericii care au întocmit calendarul știm că au rânduit pentru noi și alte motive de bucurie. Mai cu seamă atunci când descoperim în anumite zile, pe unul sau mai mulți sfinți, al căror nume îl purtăm. Trebuie să vă spun, stimați invitați, că această seară de 17 spre 18 decembrie este o crotită de doi sfinți cu numele Daniel, Sfântul Proroc, pe care l-am pomenit astăzi, și Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul, în a cărui sărbătoare am intrat. Prefericitul Părinte Daniel, patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, își cinstește și serbează ocrutitorii spirituali. Prefericite fericite, Părinte Patriarh! Cu toții, prea fericite, Părinte Patriarh! Cu toții, colindători și ascultători de colinde, organizatori, gazde și invitați, vă dorim ani mulți și binecuvântați! cu sănătate și bugate împliniri în slujirea sfântă de arhipostor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Părinte Patriarși, prefericirea voastră, pentru că acești colindători nu vor pleca fără binecuvântare și pentru că numai cu binecuvântare de la Dumnezeu se fac toate cele frumoase și bune, vă rugăm să rostiți cuvântul de binecuvântare. Al preasfinția voastră, voastre de voastră, frăcuvioși, frăcucerici părinți, Stimați iubitați, dragi colindători, deși este sărbătoare, totuși noi creștini și mai ales creștinii ortodoxi lucrăm mai mult în sărbători decât în alte zile, dar lucrarea aceasta nu este una asupra naturii înconjurătoare, ci asupra sufletelor noastre cultivând relația cu Dumnezeu și relația cu semenii noștri. Cuvântul din seara aceasta se numește Colindele de Crăciun, izvor de lumină și bucurie. Biserica a instituit un post de șase săptămâni în care ne aflăm acum ca pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunului, pentru a avea în sufletele noastre spațiu și timp pentru primirea celui care este mai presus de spațiu și timp, Isus Hristos, care s-a făcut om din iubire pentru oameni. Slujbele liturgice și textele biblice care se citesc în această perioadă vorbesc despre pregătirea omenirii prin strămoși, profeții și drepții Vechiului Testament ca să primească pe Fiul lui Dumnezeu, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire să a din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, cum se spune în crezul bisericii noastre ortodoxe. bogăția teologică și spirituală a textelor liturgice din postul Crăciunului și din ziua sărbătorii Crăciunului vine din Sfintele Scripturi și din scrierile Sfinților Părinți ai bisericii care au meditat îndelung și profund, la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, arătată nouă prin întruparea și nașterea Fiului Său, Cel ce s-a făcut om din iubire pentru oameni, s-a zmerit pe Sine ca să ne înalțe pe noi la viața și slava veșnică. Inspirate din această bogăție a cântelor liturgice bisericești, colindele sunt expresia cea mai vie a culturii teologice și duhovnicești populare, a românului creștin-ortodox. Ele sunt un memorial și o prelungire a liturgiei și a slujbelor de Crăciun auzite în biserică. Ele sunt ecou și rodire a slujbei Sistințeniei Bisericii în sate și orașe în casele creștinilor, întrucât inimile creștinilor au devenit biserică, peștere din Betleem transformate în sălași primitor pentru cer. Case de oaspeți în care pruncul este preamărit de magi înțelepți. Colindele se cântă în cor, împreună, în stare de comuniune, pentru că persoanele care le cântă, copiii, tinerii sau vârstnicii, reprezintă cetele de, de îngeri care au cântat la nașterea Mântuitorului Hristos în Betleem slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace între oameni bunăvoire. Colindele se cântă în cor, în comuniune și pentru că le reprezintă credința Bisericii, iar Biserica este adunarea oamenilor în iubirea Preasfintei Trăim. Dar colindele se cântă în cor nu numai împreună cu oamenii din vremea noastră, ci și în cor cu strămoșii, cu generațiile trecute. Astăzi cu strămoșii cânt în cor, colindul sfânt și bun, tot moși și în vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun. Cu alte cuvinte, colindele sunt deodată eveniment contemporan, nou, dar și tradiție veche. Colindele sunt statornicie și prospețime. Ele reprezintă legătura via a credinței bisericii și a iubirii ei față de Hristos Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu cel veșnic care s-a făcut om. În colinde se arată familiaritatea oamenilor cu Dumnezeu copilul, cu pruncul Iisus, cel ce este mititel în fășețel, în scutec de cel. Apropierea maximă a lui Dumnezeu de oameni prin întruparea Fiului Veșnic îi face pe aceștia să se apropie de Dumnezeu. În colinde se cânte taina lui Dumnezeu care coboare din ceruri și vine pe pământ, se naște din fecioară într-o peștere, pentru că Dumnezeu dorește să sfințească și să mântuiască lumea, adică umanitatea și natura, din interiorul ei, cu acordul libertății ei. Fiul lui Dumnezeu se face fiul omului, se sălășluiește între oameni. El vine la noi pe pământ, în casa și sufletul nostru, pentru ca noi să putem intra în casa cea cu multe locașuri a Tatălui din Ceruri, așa după cum ne spune Întuitorul când zice, în casa Tatălui meu, multe locașuri sunt. Colindele au darul de a revigora în Biserica lui Hristos conștiința misionară, întrucât misiunea de a vesti iubirea lui Dumnezeu prin cuvânt și fapte este o vocație a tuturor creștinilor. Ca și odinioară, Hristos vine astăzi la noi în multe forme, ca un colindător sau ca un pelerin necunoscut, prin chipurile smerite ale oamenilor fără adepost, ale copiilor și bătrânilor abandonați, ale săraților și bolnavilor, ale oamenilor singuri și întristați, flămânți și neajutorați. De aceea, mai ales acum, când în jurul nostru este multă suferință și sărăcie, singurătate și neajutorare, să aducem prin cuvânt și faptă ajutor și bucurie, încurajare și speranță, așa cum ne învață Sfânta Evanghelie și Sfânta Biserică. În această perioadă a sărbătoririi nașterii Domnului, auzim colinde multe și frumoase despre Moș Crăciun, deși mai nou apare în societate... Și un fel de moș Crăciun secularizat și comercial, simbol al consumismului și al materialismului individualist. Totuși, adevăratul înțeles al lui moș Crăciun se află în iubirea părintească a lui Dumnezeu Tatăl, iubirea care se arată în lume prin nașterea Fiului Său, celui vești în Mântuitorul Lumii. Moș Crăciun e Tatăl vostru, e și Dumnezeul nostru, ne spune un vechi colind din tradiția străbună românească, colindul Sfântului Andrei. Moș Crăciun vine dintr-o țară îndepărtată, de obicei se spune că vine din nord, de acolo unde este frig și întuneric mai mult, adică în mod simbolic, el vine de acolo unde este transcendență și mister, inaccesibilitate și nepătrundere a înțelesurilor. Însă moș Crăciun străbate întunericul și frigul într-un mod minunat și aduce lumină și căldură interioară în suflete, prin iubirea sa milostivă, smerită și darnică. Prin aceasta moș ne mai arată că iubirea la Dumnezeu Tatăl este mai tare decât întunericul păcatului și decât răceala sau frigul străinării omului de Dumnezeu, și al înstrăinerii oamenilor unii față de alții. Moș Crăciun cel bun este iubirea lui Dumnezeu Tatăl cel bun, Părintele Luminilor, de la care vine toată darea cea bună și tot darul, Cel care ne-a dăruit pe Fiul Său ca Mântuitor. Astfel, Moș Crăciun care personifică iubirea Tatălui Ceresc ne îndeamnă să fim buni, să răspundem la bunătatea lui Dumnezeu cu bunătatea noastră față de El și față de semeni. Să Se răspundem prin rugăciune de mulțumire și prin fapte bune, prin daruri ale recunoștinței față de Dumnezeu și prin daruri ale iubirii noastre față de copii, dar și față de searați și străini, bolnavi și bătrâni, orfani și călători. Felicităm pe organizatorii concertului de colinde al Patriarhii române, intitulat Răsăritul Cel de Sus, pe toți condindătorii și participanții la acest eveniment devenit deja tradiție, dorindu-le tuturor sărbători fericite, cu sănătate și bucurie. Vă mulțumim, prefericirea voastră, pentru cuvântul de binecuvântare. Suntem încredințați că atâtea ediții de concerte de colinde vi se datorează. Prefericirea voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucenici părinți, stimați invitați, dragi ascultători și telespectatori ai posturilor de radio și televiziune Trinitas, ale Patriarhiei Române, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi în această seară, la concertul de colinde al Patriarhiei Române organizat de Centrul de Presă Bazilica în colaborare cu Centrul de Conferințe, Palatul Patriarhiei și Biroul de Protocol al Patriarhiei Române. Și acum, după obiceiul care spune că la fereastră, după rostirea colindei, colindătorii primesc un răspuns din partea gazdelor, vă invităm pe, toții, pe să cântăm cu toții, colindători și ascultători de colinde, Într-un singur glas colindul cel mai iubit de români, o ce veste minunată. <fie> Teoctis Patriarcul a Palatului Patriarhiei concertul tradițional de, tradițional de colinde al Patriarhiei Române reseritul Cel de Sus organizat de centrul de presă Bazilica și prezentat de colegul nostru, diaconul Teodor Gradinaciuc Vă mulțumim că ne-ați fost alături la Radio Trinita urmează bucuria poveștilor cu Iene și Mihai Or